Fjórtándi kapitúli Nú voru tveir dagar til Páska og hátíðar ósýrðu brauðana og aðstu prestatnir og fræðimennitnir leytuðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsamað Jesú með svikum og tekið hann af lífi. En þeir sögðu ekki á hátíðinni þá gæti orðið upp þótt með líðnum.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 Eitt þeirra tólf fór þá til aðstu prestana að framselja þeim hann. Þegar þeir heyrðu það urðu þeir glaðir við og hétu honum fjö fyrir, en hann leitaði færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna þegar menn slátrúðu páska lambunu sögðu lærisveinar hans við hann.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 og fræðimennitnir. Pétur fylgdi honum álengndar allt inn í garð æðsta prestsins. Þar satan hjá þjónunum og verndi sig við eldinn. Æðstu prestatnir og allt ráðið leituðu vittnis gegn Jésu til þess að geta líflátið hann en fundu eigi. Margir báruð þó ljúvittni gegn honum en framburði þeirra bara ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúvittni gegn honum og sögðu. Við er hérðum hann segja ég mun brjóta nýður mustir þetta sem með höndum er gjörð og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gjörð en ekki bara þeim heldur saman um þetta.